פרק כ"ז אל תתהלל ביום מחר, כי לא תדע מה ילד יום. יהללך זר ולא פיך, נוכרי ועל <קפזע> שפתך. כובד אבן ונטל החול, וכעס אוויל כבד משניהם. אכזריות חימה ושטף אף, ומי יעמוד לפני קנאה. <קפזע> טובה תוכחת מגולה. מאהבה מסוטרת. נאמנים פצעי אוחב, ונעטרות נשיקות שונא. נפש שבעה, תבוש נופת, ונפש רעבה, כל מר מתוק. כציפור נודדת מן קינה, כן איש נודד ממקומו. שמן וקטורת, ישמח לב, ומתק רעהו, מעצת נפש. רעך ורע אביך,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 תחשב לו. דלף תורד ביום סגריר, ואשת מדיינים נשתבה. צופניה צפן רוח, ושמן ימינו יקרע. ברזל בברזל יחד, ואיש יחד פני רעהו. נוצרת עינה יאכל פריה, ושומר אדוניו יכובד. כמים הפנים לפנים. כן לב האדם לאדם. שאול ואבדו לא תסבענה, ועיני האדם לא תסבענה. מצרף לכסף, וחור לזהב, ואיש לפי מהללו. אם תכתוש את האוויל במכתש, בתוך הריפות, בעילי, לא תסור מעליו עיוולתו. ידוע תדע פני צונך, שית לבך לעדרים.